ще як сказати, скромно потупилася Валька А що твої вавки в горлі? Болять, підступила ближче капіля Тепер бачила Валька сидить на ослінці. Величезний живіт сягає коліни Майже прикриває їх І вся вона нагадує кулю Посаджену на тонкі дерев'яні ніжки По яких, мов, стовпи Величезні, обв'язані бентами ноги А в мене ноги болять, поскаржилася Валька Так болять, що спасу нема «Що тобі кажуть врачі?» «Ет», – мовила Капіля, – «що вони знають чи понімають? Коли припечуть і вавки водкою, то легше, а нема припекти, хоч на стіну лізь». «І де вона взялася ця ця холера? «Біду не кличуть. По-моєму, ти ще більше схудла». Тоді Капіля зважилася на ризикованого крока, тобто вирішила пожартувати. «Це коли баль нас обох склеїть, а тоді розрізать, то було б якраз». І показала беззубі ясна Действительно, сказала Валька І захихикала Її могутнє тіло при цьому заколивалося Струшуючи товщ Ти скажеш Як там мат? Каже їй сонце в тумані Щось з глазами, навірно Та воно і справді часто Теперечки в тумані Мовила Валька Тільки сонце її в тумані? Ну да, все друге, каже, нормально бачить «То від старості», – авторитетно сказала Валька. «А під мухою не була?» «Не було чого?» «Каже, коли б ковтнула, то воно може б той туман і пропав». «Действительно», – сказала Валька, і знову захихикала, струшуючи товщим. «А як там Шурик?» «З ногами погано, ходить як перебитий, але нічого, водку п'є». «Ну, коли водку п'є, то пів біди. А на роботу не думає устраюватися?» – спитала строго Валька. Момент був небезпечний. Капіля миттю відчула, як підводний риф для корабля чи скелі. «Рветься!» – сказала серйозно. що я, каже, буду у вас нахлєбніком? Але куди йому на роботу з його ногами?» Капіля зробила паузу, оглядаючи вальченого квітника. «Замічательні в тебе квіти!» «Да, хороші!» – сказала валька. «Цвіти я люблю! Отак сядеш, дивишся!» «І на душі хорошо!» «Сходи на люлю кухню, там на столі мисочка з кислою капустою. Мисочку потім принесеш». «Конечно, принесу», – мовила капіля, рушаючи до коридорця. «Чекай! Ой, у мене духа заклало!» Валька витягла з величезної кишені не менш гігантського халата пластмасового пістолетика-інгалятора. Приклала до рота і натисла. З пістолетика фуркнула, і Валька перевела подиха. Там на кухні у мисті стара картопля. Вже трохи прив'яла, але, може, забереш? Чого ж, заберу, сказала капіля. В пузі розморщиться. Дійсвіттєльно, сказала Валька, і захихотіла, струшуючи товщ. Тоді капіля рішуче зупинилася в прочілі сінешних дверей і раптом затараторила, висипаючи всі оті кубики, що доти плавали в її голові, так і не склавшись у вервечку. Хочу в тебе попросити, Валь. «Тільки нічого не думай. Завтра у мами пенсія, то до його, Хоч би сотку. Так мені печуть ті вавки в горлі. Але це тільки до завтра, клянусь тобі. Я вже і капусти, і картоплі не буду брати». «Нє, чого, візьми, – сказала добродушно Валька. – Покушайте за моє здоров'ячка. Я теж пенсіонерка, Ліль. Тільки у мене пенсія через десять днів». Капіля відчула, як у ній все похолонуло. Вела партію як слід, а тут спіткнулася. Виглядало, що Валька викрила її в брехні Треба було сказати, мигнуло її в голові, що в Шурика завтра трапляється халтурка Один із варіантів вервечки, що її зв'язала в своїй голові дорогою сюди Але смикнуло ж її за язика «Значить, не можеш?» – спитала похололими вустами «Можу, Лілі», – заспівала солоденька Валька «Але завтра ти грошей не віддаси Хіба було, щоб не віддавала?» Спитала трохи жорсткіше, ніж треба було капіля Не буду брехать, віддавала Так само солодко, сказала Валька Але не тоді, коли обіцяла А до пенсії ще траду тягти Хочеш побожусь, рішуче мовила капіля Але ж ти в Бога не віриш, Ліль, сказала Валька Це коли б Вікторія Вікторівна побожилася А ти сама сказала Показилися тепер з тим Богом Коли не принесу завтра Ще жорсткіше, – проказала капіля, – не даси більше ніколи ні копійки. «Дай вже ті копійки!»